الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Nakon namazana mjeseca, s obzirom da smo prošlog subotu posvetili prikazivanju onoga što se događa u arapskom svijetu u pitanju gaze, pa bilo je malo internijeg oblik. I kako postupaju određene arapske zemlje po pitanju ubijanja samo i gaze, i tome smo govorili, nego i o tome već ja raz ponovo. Mačeras bi idni lahi tada la, ćemo govoriti o nečem što doma važno za muslimari, odnosno nas pa zajednicu u ovom prostoru i situaciji koja se događa u Bosni i Hercegovini po pitanju određeni stavova i mišljenja u određenim eselama koji je znaju koštatni sana, možda čak i samog boravkođenog slova Biljež Imam Ahmed i biljež Ibn Abisheba, svoj Musanaf i jeho rivajat od Ibn Abisheba, i biljež Gabu Dawuda, Soma Sunanu, itd. Rivajat kod Ibn Abisheba drugačiji od ostalih, naveć ima ih tri oblika. Od Nohman ibn Bašira, Ashab. Kaže, ane a'lamu nasi. Ja sam, kaže, najučeniji čovjek. Po pitanju kaže namaza, jaci je namaza, kada je Allah posljednik s.a.v. klanjao jaciju. Ja sam, kaže, najučeniji. U rivajetu a'lamu nas, u rivajetu ka, ka' ene a'lam nasi. Kao da sam ja najučeniji, u rivajetu ja sam najučeniji. Čovjek po pitanju vakta kada je posljednik s.a.v. klanjao jaciju. Kaže, kane joj salihe. Kaže, on je odklanjao. Li su okutilu kameri falife. Ovo je i vaj. Klanjao je, kaže, jaci namaz. Kada bi, kaže, mjesec mlađak zašao njegove treće noći. Klanjao je jaci u. Kada bi, kaže, mjesec mlađak zašao u njegovoj štaku. Trećoj noći nastanka. U rivajetu koji kod im ne bi šebao ovdje kod mene, kažu druge noći njegovog nastanka. U drugim rivajetima se spominje četvrte noći njegovog nastanka. I čenjaci su udijeli da rivaje druge noći i četvrte noći ima u sebi šta? Mahane. I jače je preneseno treće noći. I to smo pojašnjavali dan puta kad smo govorili o tome. Možda nije zabilježeno kad smo naveli imena prenosilaca i pojasnim gdje se nalazi Mahana. Mahana zato što, o čemu se radi, ako kaže se druge noći, druge noći, treće noći mjesec mlađak ima razlike po 15 do 20 minuta njegovog zalaska. Druge noći znači zaađe mjesec mlađak, a još uvijek crvenilo nama na zapad, na nebu. Četvrte noći zaađe crvenilo na nebu, ostane mjesec mlađak. Nikako ne paši. Međutim, treće noći zalazi cebeno na nebu sa mjesecom nađakom, treće noći istovremeno se ne, na horizontu nestane. stane. Islamsku učenjaci ujeliti treće noći. I kaže Ahmed Šakir nakon komentara svojima haditha, kaže ovo je u svakome mjesecu treća noć mlađaka, bilo ljeti, kaže, bilo zimi. Mm. Prošle godine, braćo moja dragi, imamo to izabilježeno ovdje. 12.6.2013. godine pratili smo, znači, nestanak mlađaka ili zalazak mlađaka od njegove trećoj noći. To je bilo, znači, šabanu mjesecu. Zašta je tada od 22.37, a takvi imujaca je bila tada od 22.40. Znači, bilo je samo 3-4 minute razlike i to smo pratili od avizma oče. Ovoga, znači, ovog puta, znači, trećeg dana Ramazana, trećeg dana Ramazana je bolje prvog, sedmog, 14. godine. Prvog, sedmog dana. Trećeg dana Ramazana, po takvim islamske zajednice četvrti dan. Kod nas je bio trećeg dana Ramazana, tada se je pojavio mlađak. Jer se nije pojavio kod nas prvog, niti drugog, nisi ga mogo vidjeti. Jer je, tada, jer je Bosna, znači sodno, onaj mjestu, nije mogla nikako da vidi prvi i drugi dan mlađak. Tek trećeg dana se pojavio, mi smo iftarli, otišli smo, znači, odmah nakon Akšama na jedno mjesto, gdje se najidalnije vidi zalazak znači mjeseca mlađaka, ovoga, znači trećeg dana, isto također i, nastav, i zalazak crvenila, gdje se, znači, tada određuje jacijsko vrijeme. I nestalo nam identištvo, nestaje, znači, crvenilo i nestaje nam mlađak. I to znači u istom čošku, otprilike zalazi. Prvog dana isti, malo drugi dan se razlika, i treći dan malo biva onda veća razlika. Ali otprilike u istome, znači, na... Zahodnoj strani zalazi nam mlađak, također nam nestaje CV-na na zahodnoj strani. I to je bilo u 22 saate 35 minuta. Aljacija bila tada u 22.45 minuta. Odprilike 10 minuta po takvimu. Po takvimu govorim. Do. Sad nam se pojavlja jedan belaj ja kažem da će neko zbogog ovog mrdog džahenemsku Zbog čega? Toga dana su ili dan prije određene struje ili džemajati učeli Jaciju u 22 sahata i 25 minuta. 10 minuta prije od onoga realnog nastanka Jacijskog vremena shodno šegijanskim tekstorima koji nam dolazi. I ovo ovaj je opet odgođeno na Doćim prije na su je zanili sahat i po nakon zalazka sunca. Sahat tipu. A po našim tim svejim gledanjima, svaki put smo gledali, sahati 55 minuta treba da proći. Čak do 20-25 do 25 minuta su ranije klanjali Jaciju od njegovog, od njenog nastanka. Znao sam krenut i ja u Jaciju, jednog brata vidimo se vraća sa Jaciju. Ja u Jaciju, on se vraća sa Jaciju. Završili li sa Jaciju? Završili li sa Jaciju? Odakvno će ovdje. Između ostalog oni kažu, kada sunce, kaže, zađe, i kada nestane, kaže, na, primar, ja radim Akšan na Mars. Jedan brat kaže meni, došao sam koje iftar, kaže, oni je iftario 10 minuta prije. 10 minuta prije nego što je u takvimu. 10 minuta prije. Ja ne bih to smio raditi nikada. 5 minuta može se govoriti. Jer zaista sunce, onaj otprilike nestaje znači njegov ovaj, zadnji rub otprilike jednih do 5 minuta prije nego što je u takvimu kada se gleda se najdelom mjesta na ovome kraju. Ali da ti iftariš 10 minuta prije da budeš toliko hrabar, uvjerljiv, ne može osim neznalica ili ona koji zaista ima jako veliko znanje. Tbilježi imam Ahmed usome musnedu sa verodostojim lancem prenosila se, kako to kaže šu iban nauk, teva irivajte između ostalog odošva saviše puteva, verodostojni ga ocenil hakim musnedreku, sani se služio hafir dhehebi, šeha albani ga takođe ocenil verodostojim. došao je kaže Allahume po saniku sallallahu alaihi wa sallama židov, jehudi židov pomeñate šta židovi sada rade sa muslimana u Palestini u Gazi dolazi takav isti jedan jer oni svoji ču nikad ne mijenjaju svoji ideologi nikad ne mijenjaju ostaju židovi dolazi Allahume po saniku jedan od njih i kaže ni'ma l'qavmu entu lew la enakum tuširikun Kaže, vi ste najbolji narod. Najbolji ljudi. Ali je belaj uvama što ste vi mušnici. Ko kaže ovo? Kaže žido kome? Allahum posaniku sallallahu uvijeku sallam. Najbolji ste ljudi. Ali je belaj ili međuti vi. Vi činite širka Allahu. Va kaže Allahum posaniku sallallahu uvijeku sallallahu sallam. Subhanallaho. Gdzie to gdzie my kaj czynimo? Szirk. Ankum idza halaftum taquluna wal Ka'ba. Każe wi kada se zaklinjete, kažete taku mi Kabe. E? Każe kada se zaklinjete, kažete šta? Taku mi Kabe. Ve kaže Allah Ko bude se zaklinjao nakon ovoga, neka se zaklinja šta? U rabijel ka'ba. Tako mi gospodara ka'be. Jel' ni. sve? kaže opet njemu židovi. Ni'mel qavmu entum. Vi kaže najbolji narod, najbolji ste kaže ljudi. Osim kaže enokum teđu aluneri lahi ni dar Osim da vi kaže Allahu druga prepisujete. O Petra lav posljednik sallallahu alejhi ve sellem kaže njemu subhanallah. Šta je to? Kaže: "Enkum تقولون لو شاء الله وشئت". ashabi govore: Kaže što hoće Allah i ti Allahu poslanice. Što hoće Allah? I ti Allahu poslanice. Pa je opet Allah posljednik s.a.v. nakon toga zastao i rekao, osad kad bude neko to rekao, neka kaže što, hoćeš ti, što hoće Allah, thumme ente. Što hoće Allah, a zatim ti Allah, thumme doda. Zatim ti Allah posljednik. I sam slučenjaci, braćo, kada uzimaju ahadith, ha, stavljaju pogledje kažu uzimanje znanja čak od židova. Kada dođe mi sa dokazom židoj koji nas ubija i kolje odnosno naše braće muslimane šilom. Muslimska sukjeta, nemojte misliti samo u Palestini. Injostanoga. Mo sada naj sve repija organizacija po ubisu muslimana. Tajnim ubisima. Grato što znate, ove govori arapski mediji javno. Ne ima kod to arapski zemja gdje nisu uspeli da ubije nekoga, od muslimanskih vođa znači određenog pokreta koji njima smeta. Majutim kada dođe sa dokazom hoće molga isterati i obitomno znači me došao će se prihvatiti. Zamislite sada da na vratu dođe da židov nama ovde i da nam održi lekciju sa dokazima. Bili mi mogli da to prihvatim i bi ga isterali odavde. Možda bi ga odmah čim bi došao na vrata sa svojim izgledom mi bi ga šta isterali. E? Eh? Međutim, Allah, postanik, sallallahu a.s.m. je prihvatio ono sa čim je došao, jer je pogodio ili promašio? Je li pogodio ili promašio? Pogodio. Braćovo su hlupne stvari, da židov dolazi i da daje određene replike. Ne bih da govorimo o ovome. Ne bih dalje da govorimo da o ovome. Međutim, kada dođe dokazi, kada dođe znanje, prihvata se bez obzira od koga ono. Došlo, zato islamsko činjaci gdje naslovili svoj ovaj hadistom, počne daći znači, poglede, kaže, privatanje dokaza pa makar došao od židova, ovako. Braćo uz Ramazan je kontaktirao meni jedan brat i kaže, ja bih da tebe pitan, jer ti sigurno to poznaješ i pratiš. Kada nastaje sabah namaz, kad nastaje jacija namaz? Od ovih koji su radili po ovome što smo sad spominjali, da su kladnjali jaciju prije, pa sam mu pojasnio, Međutim, vjerovato se nije složio sa tim, vjerovato i oni koji su odgovorni od njega nisu prihvatili to. Po pitanju sabaha namaza, braćo moja draga, ja shodno mojim praćanjima, se svaki dan smo pisali kada nastaje zora. Svaki dan evidencija. Kad zora nastaje na našem području. I svaki dan ima kada je nastala zora, kad je po takvimu. I kad se uči sabaha namazu, mjesto će da uči tamo. Tačno, ja čujem kada on učio je za. 40 minuta nakon tak ima oni bi učili je za, za sabah Sada ba na vas. Četrdeset minuta, ovo otprilike, neka 308, neka 40, neka 39. 40 minuta nakon takvimske zore. Evo je tu i tu smo pogledati ispisani, a svaku jutla sam pisao i pazio. S hodom našim praćeljima išli smo na razne, razne zone i, i, i gledanja. Onda je varirala. Zora nema 2 minuta plusa 2 minuta minusa i dodaj minute, dodaj 2 minute drugi da nema to da brachu. To ko smisli, on se vara. To ko mislom se vara. I ti možeš u minuti ili sekundi ocijeniti, nema šanse. Ali nastaje na početku mjeseca namazana oko 20 minuta do 25 minuta. Kasnije nakon takmičkog mjerenja. 20 do 25 minuta. Ne mogu reći koliko taš A nije po takvimu, sigurno nije po takvimu. Da bi kasnije, zato što po takvimu su prije samo minute stavili razlike, svake da minuta otprilike, kasni po dvije minute ide, da bi kasnije došla čak na 13 ili 15 minuta na krenjem 17 zanaraz. 15 minuta. A kod njih idali je 40 minuta. A kod njih idali 40 minuta. Pa smo čak snimili nastadak zore sa kamerom koja ima infracirane zrake, koja snima samo svjetlost koja se pađa na istopu. Tačno onako. A oni su taj dan kad smo s njimali 20 minuta, minuta nakon to učili ezan za, za seba. U, u mjesecu Ramazanu kada ti mene daješ taj ezan, znači ja mogu do tog momenta da, jedem. Ili svaki musliman do tog momenta koji oželj mojeli sa svojim suprugom da. Polno opći, jel tako ili je tako? Jel tako? Yes. Jel ovo vraćam krupna stvar je? Tek tako. Ja se ne bi nikada osudio da mi date svo dunjaločko blago da, da odredim kad nastaje Saba. Nikad. Nikad to ne bi učinio. Osim da dođe jedna ekipa stručnjaka i ove i ovne oblasi pa da se otprilike i prati se svaki dan. Pazite nešto. Pa sam nazvao jednoga brata pa smo mu rekli tako, tako i tako. Učite Saba kasnije. Učite Jaciju ranije. I pojasnili smo mu. Ja su po pravlistanje. Jo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem to znanje od Židova ako dođe dokaz. Oni neće privatiti, makar dođe sa nekim dokazom koji se šerijatski. Ja, ja. ima i svoj mufti, ima i svoj džadi, svoj imaju. I ko dođe sa stavom koji nije na njihovom džadi, mora se odbacit, mora se odbaciti, makar bi najšnji čovjek. I dan danas je tako. I to smo na svoju košu. I da, danas je tako. Ovo ne govorim braćo drago, osim koliko je bolna stvar. Koliko je bolna stvar da onaj koji sebe smatra i toliko drsi i toliko govori da je na hakoj, na istinu, da je slidio, kur'an i sonjaj tako dalje, griješi u vaktovima za namaz. Zamislite sad dalje. Subata 5.7.14. Ikindija toga dana je bila petog sedmog, ili tako? Ikindija je bilo 16.58. I oni su učili jedan u 16.58. Ako pitaš što radite tako sa jacupka, sunijete tako da se radi. Ako pitaš što ovaj radite tako sa sabom, sunijete tako da se radi. Pašte, a uče Ikindiju 16.58 kad je ostalo... Po takvim uče 16.58. Znate kad je taj dan nastala i s ono šariačnim dokazima? U 16 sati i 6 minuta. U 16 sati i 6 minuta. Dobro, sad ću reći niko kako tu? S ono svim medrevima, čak i po hanefijskom govoru koji odabrani i prihaćeni kod njiha. Ikindija nastaje kada cijenka prijedmeta bude jedna ka visini. Predmeta. Sjenka, jednaka visini. Ako imaš predmet 2 metra, sjenka 2 metra, tad nastaje kindijsko vrijeme po svim medrevima. Jer tako došli i u hadijet. Tako došli i I uvo je stav Ebu Jusufa i Mohameda Šeibanija. Koji su ovo dvojca? Učenici Ebu Hanife. Ebu Hanife se samo izdvoji od svih učenjaka umeta i rekao kada bude sjenka dva puta veća od predmeta. Sijenka dva puta veća od predmeta. Pa su mjerili taj dan kada bude sijenka dva puta veća od predmeta, pa je bila tada u sedamnih sati i pedeset minuta. A po takvim u Hanifijskih medhebu posti je učeju u 16.58. Niti su radeo po medhebu dvojice svojih priznati učenjaka, niti su radeo po medhebu Hanife, po kojem medhebu računskim operacijama. Si su promašeni. I jovi koji kažu da slijede sunet, i oni uče kad i ovi uče ovdje. Kad hoću slijedit ga, kad hoću neću, pa kad mi pašem kad ne pašem neću. Ovo men heđa Allahu pa sa lika sa srnenem, došao sovijen. Nema kao raču, moja draga. Prilaje hadisom, ko se Hozefe, hadis, hozefe, nekoliko predavanja smo održali na njega. u našim posljednjim družbama pred mjesec Ramazana. Kada će se vjera da poput brisanja odjeće sa farme sa odjeće. Govorili smo o tome, komentarisali smo taj hadis na, na dva naša daca. Rivajet kod Hatiba il-Bagdad je ja u njegovom djelu taliho Bagdad. Između ostalo se kaže doće, a će to biti vrijeme kada ljudi neće znati vaktove. namaza Neće znati vakti namaza. Vama je samo za informaciju. 16.7. to so je sve mjesec namazano. Sabah po rabiti, znači njihov rabita ima svoju vakti. Bio je u 2 sata 57 minuta i 41 sekunda pastni sekunda, maši. Pomol kora u 2.46. Po egipatskoj znači u 2 .40. Amerika Sjeverija ima je tamo znači u 3 sata i 27. Znači, iz Karače 1 u 2.58, po takvim u 52 minute. Niko nije niski A taj dan nijedno nikodo ih nije pogodio. Nikodo ih nije pogodio. Niti su ovi pogodili vamo, kad, niti... niti. Dalje. Iacija u 22.34, po ovim godim porabitu, u po 22.27, po Mulkura, po Ekuptovske, u 22.39, po Amerika Šamelije, u 22.14, ovi su po 22.45, ovi po takvimu 22.30. Niko opet niske je I svi su promašili, svi su promašili. Doće vrijeme kada neće znat kad nastaje vak vakat namaza, došlo je prga me. Došlo je vrijeme kada znači... I svako hoće da bude Moštija. 25 muhtija. 25.07. 27. noćra Mazana tada je bila. 27. noćra Mazana, što ne znaš gde šta? Veli je to kladro? Jacija je nastavila, počela nastaviti od, od 3 sata i 20 minuta, od 3 sata, 26 je već bila. Jasna. Zora. Zora. Pardon, zora. Potak i je bilo u 3 sata i 6 minuta, a u mesiju je učeno u 3 sata i 42 minuta. Dobro. Sjećate se, braćo moja draga, na Bajramskoj hudbi smo spominjali govorismo o slabostima muslimana. O slabosti koja je pogodila u me davno a pogotovo u ovom vremenu kojem se mi danas nalazimo Ali slabost u prijašnjim generacijama nije bila uvjet porazan. Slabost ili malobrojnost nije bila uvjet, uvjet poraza Zašto? Jer je kod njih osanast na Allaha Đelešanuhu bio daleko veći od našeg. Jer su oni bili strpljivi na onome na čemu ih pogađalo. Znači kod nas nije tako. Zato kaže Allah džele šanu vratitićemo samo da se podsjetimo da min fietin qalilatin zalabat fietan kesire bi iznillah wa Allahu ma'asabe Koliko su kaže ovo kem kaže često i mnogo puta su nagom malobrojne skupine nadjačale inad vladale nad onima koje su mnogo brojni Zašto? Wallahu ma sabirin. Allah je kada sastavlja zato što su bili šta? Strpljivi, iako su bili malo malo brojni. Jedna sa druga stvar. Kaže Allah dželalüh san: Kaže pripremite za njih koliko god možete snage. Oj, ajdet, ko govori snaga, ko je se priprema za koga? Za neprijatelja. Oda quwwah dolazi kao nekira, sve što moraš pripremiti. Ovo je za neprijatelja. Za koga? za neprijatelje kad ti dođe, da pripremi za njega snagu. I samo ti ovo ne odje. Ha, kaže Allah Želešan, ja, jahja, hudil ki tebe, bi kuve. O, jahjo, uzmi, kaže, knjigu sa El, kuve ili kuve? Kuve, opet nekira. Uzmi knjigu, ne protiv neprijatelja sad da se bori sa sardom. Ne, uzmi knjigu, uzmi znanje sa svom snagom raspoloživom. Kako da se ti sad u ovom vremenu Poneseš. Kako? Ako ne budeš uložio svoju snagu da Allahu uđerlešanu u knjigu uzmeš sa svom snagom. Ili da sunet Allahu posanika sa osanem koju korican uzmeš sa svom snagom. Ne sa ištihadom tvojim. Kad nisi stručan da ištihadiš u, u, u svojoj porodici. A kamu li Allahu uđerlešanu vjeri? Kamu li Allahu uđerlešanu vjeri? Wallahu me asabirin. Jelala Đelešan je sa stupnjivima? Da bi ti bio onaj koji ćeš pobijediti na bojnom polju i na znanju i spozna i šerijatskih dokazat, Jelala Đelešanu otvori znanje. Moraš biti sa svojim gospodarom. Sjećate da sam spomnjen tada čak šta kaže Allah Đelešanuhu musihi harun. Šta je mi rekao? Šalje ni dvojicu najvećem neprijatelju Allahovi. Najveći Allahom neprijatelju. Najveći čovjek koji je imao su snagu ili silu koja je postao na dnjalu vojsku, sluge, oruđe, ekonomiju. Inneni ma'kuma esmava, ita njomu. Ja sam s vama. Ja sam s vama. Čujem i vidim. Kada dođe ovo svojstvo da Allah Čelešanu bude sa svojim robom ili svojim robolima, ne mogu nikad izgubiti. Makar bi šta, mala skupina. Ali da bi ti dobio ovo svojstvo, moraš uraditi određene uvijete. Kako kaže Allah Čelešanu, inna Allah ma al lezine wal lezine hum Allah je kaže zaisa sa onima ma' alavine taqav koji se zaisa Allaha jalešanu šta boje ha? ovo je taqva ko bi va nije taqva ovo takva jeste da radi što ti Allah naređuje i ospaje što ti Allah zabranjuje kada budeš radio kod sebe u svojoj porodici, u svojoj Allah će biti izdobu ne radiš ovo griješiš, krniš Zulom činiš. A prsiš se da si ti Allahovadžariljašannuhu. Partija. Kedip. Čovjek mi neki dan priča i danas smo razgovarali o jednom kupio, da ne spominjemo braćom, od najučeniji njihovi. Nešto kupi od nekoga. A zatim papire napravi da bi dobio podsticaj od vladi Brčkog distrikta, a on nije naopstin vladi Brčkog distrikta, što znači ne možeš ga dobiti. Kupio sam od njega nešto. Živim u drugoj opštini. A papire opet kažem, te budu papiri ko tebe, ti predaj, dođe, postaj si i daš to meni. Jel' ovo varka, braćo me, draga? Bravara. Jel' ovo posadnik sa vallale no, sve nema radio? Ha, subhanallah, razi. Ako radi vaš najučeniji ili tvoji najučeniji, šta da li ja? očekajmo od tebe, habibi. Šta da očekajmo od tebe? Ovo, kažem, čovjek koji je ovo tvredo svojim očima i ušima slušao, je li ovo. Šta da onda očekujemo od, od onih koji nisu na tome stepeni? Varati, pljačkati, otimati. Tam budska zemlja, nevjeniška, poslanik sallallahu alam sallam je bio najčestniji čovjek. Najčestniji. Kad je upitan o Allahome poslaniku sallallahu alam iša, kad je upitana šta je nebo, kaže, njegov je, kaže, ahlat bio šta? Kur'an. Sve što imaš od Kuranski tamo, svojstava i sifata i naredbi i tako, zabrana, to je bilo kod Allahov poslanika sa Osalem. Nedoliku je vjerovjesniku od vjerovjesnika da, braćom moja draga, nekoga obmani. Makar bio nevjernik ili žido, makar bio nevjernik ili žido, da ga prevari, da mu lažne podatke, informacije, tad ne ovako, ani ratno stanje. Nedoliku je to vjerovjesnicima. A kamo li našem poslaniku sa Osalem, koji je šta? In ala Allah je rešanu, kaže za njega, ti si, kaže, na najvećim stupnjom ahlaka. Kad kaže, mam, nemovi šta znači ovoga ahlaka, kaže, zvršaj sve ono što je da naređuje i kloniš se ono što je da naređuje. Nemovi što kažu, norme ponašali, jok, izvršavaš, postaniće sve što ti Allah naređuje i kloniš se ono sve što ti Allah je rešanu što je Ovo je to. Pa ste, šta kaže Allah poslanik s.a.v. i Ebu Bekru? Ovaj dokađaj je vezan kada je poslanik s.a.v. činio hijđu s.a.bu Bekru, pa se sklonili u pećinu od onih koji su ih programljali. La tahzen, inna Allahe, ma'na. Nemo je da se žalosti še Ebu Bekre, inna Allahe, ma'na. Allahe kaže, sa nama i protiv naz. Sa nama, što je sa nama? Što je sa nama? Dva najbolja roba u ovom umetu, Allahu poslanik i Ebu Najdraži Allah, da je Allah želešanu ostali na cjedinu. Nikada. Jer su oni bili koji su najizvrše izvršavljivi što im je došlo od kuranskih naredi ili zara. Zato Allah želešanu biva salima, biva salima. Kada insan krši to, Allah subhanahu wa ta'ala biva daleko od insana. Završit ćemo ovo i ostavićemo za drugi puta, inša Allah, da vidite kako Allah navodi primjer u Kur'anu, primjer Junusa, koji ga je spasio iz onoga što je nemoguće da se spasi, što bi rekli mi, ali ga je spasio zbog onoga što je njegove pokolnosti uzvišenom I kako je Allah Želešanu uništio Firauna, iako je izjavljivao, ali je bilo već kasno. Završi ću vraćao sa jednim hadithom, gdje i ovaj je hadith su mnogi zanemarili. Gdje ne mogu da smisle ili zamisle da Allah Želešanu može da pomogne svoj vjeru sa čovjekom koji je grešnik. Mi se biva, borimo biva, ako budeš imao šajbe koje nam mi ti programiramo i mi ti odrijedimo, okitiš se tako kako mi hoćemo i tvoja poriza tako, e er, ti si taj koji ćeš pomoću u vjeru. Ovi uvjeti, pažem kod Allaha Đalešanu, Allah Đalešanu pomaže svoju vjeru kako on hoće, s kim on hoće. Riva je bliži Bukhari gdje kaže Allah, poslanih, sallam, Allah će pomoć u ovu vjeru, sa čovjekom. Ra? Grešiti ko? Sa čovjekom koji je fajeen, grešnik. U rivayatu hada theen, u rivayatu deen. O uvjeru, u rivayatu vjero. Pa ma sa čovjekom kako? Grešnikom. Koji je prema Allahu dželle Zato ne mogu da se zamisle neki mozgovi danas za Allah je rešalno možda pomoge vjeru sa grešnikom, koji je gotovo na kufra. Jeste, gotovo na evici kufra, šta sad? Zinaučar, zinaučar, šta sad? Krade, krade, šta sad? Puši, puši, šta sad? Brije bradu, brije bradu, šta sad? Allah ne može prvoći vjeru njegovu. Ne može prvoći svoju vjeru preko njega. Jel to Allah je žan teško. Obeću posadnijati što tako bude budi. Zato se naš greške Odmah gledamo insane i pomoćnikove vjere kako? Sa određenih svojstva koje mi kreiramo ljudima. I mi tražimo ljudi ih ima imaju i posjeduju. Vjerite, braćo moja draga, tako mi gospodara nebesa i zemlji. Vidite kolika je našala prostorija. Znate li, braćo, da mi imamo sad program kupovine zemljišta? Traje dvije godine. Dvije godine traje. Vi znate kako mko traje i kako se izvaja za to. Znate li, braćo moja draga, da sam tražio od ljudi koji imaju osobine koje smo sad ne da nam posudi deset hiljada maraka. Deset hiljada, treba nam sad deset hiljada da kupimo zemljište. Neki vas da razloga ima se, tamo se, vamo se, jok. Dođe nam čovjek koji ne ima te osobine kod sebe i dadne, recimo, vjednosti 3.000 maraka ovako. A nismo tražili od nega. Od onih koji smo tražili, jer smo se nadali, jer takvi se boja laželešanu više i izaće nam u susre. Ne da li nam dadne džaba pare, nego posudi nam u druženju, mi ćemo ti vratiti par meseci, jer imamo program skupljane novce. Razne razlogi se traže, samo da se ne dadne novac. A bez novca ga ne možeš kupiti. Dođe čovjek, koji ne ima tih osobina i dadne trećinu od onoga što mi sad radimo. Primjera, gledam. Allah će pomoć u vjeru, pa makar sa čovjekom, grešnikom. Bilo to nama pravo i bilo nam krivo. Tako je. A kolu kavlihada u astavu